Де вітром дух наш вільний вій, захопилися Карпатами, кілька років їздили туди систематично, готуючи передачі для львівської телестудії, про різьбу і гончарство, ткацтво і вишивку, випалювання і малу бринзову скульптуру. Ми це я, режисер робочак, кінооператор чех. Скосово вирушали довколишні, а то й далекі села гостювали в Семена та Василя Корпанюків. Тоді ж відсняли перші роботи малого Василька, пізніше вихованця Львівського художнього інституту, майстра традиційного і модернового Миколи Гребеняка та Івана Гарматюка, Ганни Гересимович та Ганни Валищак, Павлини Цвілик та її доньки. І завжди в Косові, над Гуком, зустрічали Михайла Рудницького, професора і літературного критика, дотепного і парадоксального. Тож бувало так. Розкладав професор на бережку гуцульського коца, роздягався, іноді знімаючи і свої білі кальсони, іноді не знімаючи, витягував стечки папери. І біля нього щоліта одна чи в дві вродливі ці студентки, якими він у Львові ні за що не хотів зараховувати заліки чи екзамени. Звичайно, ми знали про нього більше читали з Володимиром Лучуком його очі та уста, видані на прегарному китайському папері в шовковій обкладинці тиражем в сотню примірників, знали й про те, як його тиснули, як змусили написати під егітою Володимира Біляєва, самопльовуючи протинаціональне під чужими прапорами. Мені ж професор христизував перекладену з німецької антифашистську книгу віршів Люїса Хюнберга, Брат безіменний». наставив у рукописі чимало зауваг. Вирішили підійти до професора. Що не заговорили, як він відразу пригадав мій переклад, зачав мало не цитувати мої похибки. Студентки те все слухають, але реагують по-свому. Коли він скінчив, запропонували Михайло Івановичу. «Може б запросили хлопців до себе? Ми ж маємо чим почастувати!» «А посидіти ні?» – відреагував Митю. «У вас ще екзамени не складені!» Невдозі удружився, звісно, набагато молодший. Вона хвалилася у спілці, коли Тарас Мегай спробував її навредати. «Мені з ним ліпше, ніж з молоди!» Виїздили ми в Карпати і просто для розваги хлопці і дівчата зі Львова та з Києва. Іноді до нас приєднувався хтось Івано-Франківський. Перебрав нещодавно старі папери, натрапив на фотографію Іван Світличний з Оленою Антонів. Ще Богдан Горінь, Роман Іванничук, Володимир Лучук. Ходили походами, піднімалися високо в гори, палили ватри, готували обід, співали та переказували легенди, читали вірші щойно відкритих, заборонених Богдана Ігоря Антонича, Євгена Маланюка, Олеся Бабія. Вибирали з того щось слушне до настрою. Я вклонявся тобі, білолиця розпусто, Як на серце ліг сум і важкий біль життя, Як ридала душа, бо в душі було пусто. Зав'язувалися симпатії, хтось усамітнювався, Чомусь щемно і образливо, Що сам не годин закохатися безтямно і безоглядно. Зацитую написаного тоді вірша, він характерний. У тебе справді дивні примхи вино, антонич і тюльпани, звенять на черими, і далечінь усяй й вітане, а сонце по стволах добелих сповзав кишеню, взяти можна. Ти випила останній келих незнана, ніжна і тривожна. Ти випила останню краплю і стала на високій кручі. Невже я більше не потраплю кохати ніжно і жагуче? А де прозріння зріння взятів тих слів, що не я не чув їх досі. А то читала і бреніла, не мов тюльпани. Налагодилися ми з кінокамерою і в той день, коли відкривався пам'ятник Тарасу Шевченкові в Шашорах. Перший в підгір'ї. Але сталися зміни, нас насамперед повідомили, запросили, а тут від нас мало не відмахуються. Косівське керівництво стурбоване, метушиться, для розмови не може вділити кількох хвилин. Вже пізніше в Шашорах стало відомо з натяків та здогадок, столичне начальство, звідкись дізналося про той пам'ятник, і було тим незадоволено. Хотіло навіть заборонити, але як поясниште це людям, то наказало провести відкриття скромно, обмеживши людям доступ. Але людей валило і валило з довколишніх сіл і сіл далеких, з Коломиї та Івано-Франківська, зі Львова і навіть з Києва. Бо ж автором був Іван Гончар, дарував свій витвір Гуцулам. На дорогах до села міліцейські кордони, машин не пропускають, нам тісно, але люди спішуться, приєднуються до інших, лісовими стежками, прошкують вперто на своє свят. З бідою відкрили, обмеживши, Обкроївши урочисту частину Хоча чорновіл таки пробився і до трибуни Наче все гаразд Пам'ятник стоїть Гості розійшлися гуртами Місця на березі підстиньків, достиг, частуються Нас цікавлять барвисті строї Просимо дозволу зафільмувати Дозволяють Запрошують на черешнівку та сливовицю Співають особливо затято Десь години дві чи три проминули коли біля самого пам'ятника зібрався юначий гурт. Готуються заспівати заповідь, бо при відкритті ним знехтували. Ми ще того не зауважили, тобто наміру молоді, але звернули увагу на компартійну даму, яка забігала поміж гуртками. «Де духовий оркестр? Де духовий оркестр?» А оркестранти, відмузикувавши своє, зачухвили свої інструменти. Сілися над грабом, теж і перед. Перекускою. Негайно з інструментами до пам'ятника, і тільки хлопці та дівчата заспівали, як умру, то поховайте, тільки люди потяглися до них, як і оркестранти з'явилися. Не відразу налаштувалися, але невдовзі за строгим наказом зазвучалось щось таке гучне і гримуче, що все перекрило і почалося. Хлопці з дівчатами відійшли геть, розбилися на групки. Оркестранти пограли трохи, десь собі відійшли. Тоді молодь повертається, знову звучить, як умру інші пісні. Люди обурюються, що вже й заповіду не можна. Повернулися ми до Косова, і тут нас запрошують. До Гука, там ще зазлегіть замовлено пишний обід. А від знервованого начальства лишилася якась кубка. П'ють, тепер шептуються, відбудуться простими дуганами чи дійде до орхвисновків. Наступного ранку вибралися до брустурів, садиби Миколи Грепеняка, високо в горах. Ми залишили машину внизу, пішли крутим плаєм. Ще десь недалеко від неї зустрічаємо хлопчика у вишичній сорочечці, кіптарику, несе щось у вузлику, за кілька кроків від нас зупиняється. Підносить крисаньку. Вітається. Доброго ранку. Але таким голосом це говорить. Так приязно і гречно. Наче повідомляє якусь справді дивовижно гарну новину. Щось, якби Рождество Христове. Питаємося, чи далеко до Грепеняка. А я вас проведу. Так тобі ж кудись треба. Ми якось дійдемо. Е, то не перша хата. То там, за черешною. Знайшов у своїх карпатських нотатках згадку і про той день. Після завершення зйомок чекали машину біля гірського потічка. Сюди Микола Грепеняк приніс і під обідок. Але, вибачається, до магазина далеко, а в мене знайшлося лише оця одна пляшка. Може, й досить, адже день жарки. Ініціативу бере на себе голова обласної спілки художників Микола Кащук. І сама спілка. Тоді розташувалися не в обласному центрі, а в Косові, який зголосився поїхати в брустури з нами. Я буду наливати. Та й наливав так грам по десять. А ми просиділи добру годину, і було нам досить. Тут нас і знайшла донька Миколи Грепеняка. Ще мала, як і той згадуваний вищий гуцулик. Несе щось у вузлику. Виявляється, роблені із бринзи коники та баранчики. Це її творчість, і їй було шкода розлучатися з тим багатством. Але ж ми відсняли її також. То вона думала-думала, та й вирішила обдарувати кожного. А я ще не роблю, каже. Ось приїжджайте знову, то побачите. І вам повдарую, і мені лишиться. Гей, дядьку Грицю, добрий дядьку Грицю, ви розплумачите загадку таку? За що гуцу карає молодицю? За що її шмагає позадку? Це ми у Космачі здибулися із нашим давнім львівським знайомим художником Григорієм Смольським. Людиною цікавою і дотепною, щедрою і мудрою. Якщо оцінювати його як художника, то це не перевершений співець Гуцульщини, саме Космача. Щойно закінчив картину, Гуцул карає дружину, бо мусить, бо зрадила із молодшим, розповідає Тяжко було малювати, бракувало натури. Жодна гуцулка не хотіла позувати в ролі покараної, та ще й з голеним задком. Не жартувалися? І для чого вам було братися за таку тему? Адже ваша дружина молодша від вас, що, як із нею буде щось подібне? То й вона одержить позадку, сміється Сморський. Та й запрошує нас оглянути нові ескізи. Запрошує на перекуску. Не міг уявити, щоб відпустити людину без пошанування. Уявляючи, побували кілька разів. Здебільшого у справах. Але часом поєднували справу з відпочинком. Наприклад, як готували перший телефільм «Червона рута» із Софією Ротаро. Вона тоді виконувала мою «Намалюй мені ніч», а я збагатився багатьма друзями. Іншим разом. Вибралися пройти гірським поясом від говерли до попа Івана Чорногори. День серпневий, гарячий. Ми піднялися на говерло відносно легко, рушили хребтом далі. І несподівано в ясному небі маленька чорна цятка. Ось вона ближче і ближче і бувально за кілька хвилин закрутило, завило, помело снігом і градом. громить. Креша, блискавиця, ну, здається, зовсім поруч із нами. Ми поза каміння, в закапелки, попритулялися, нишкнемо. Страшнішого в житті не бачили. Змокли геть, у рюкзаках все теж перемокло. Про ніяку подальшу дорогу немає й мови. Спустилися ми згори, чекували в напрямку ворохти. Зігрілися всіма запасами, які брали на кілька днів на цю дорогу. Таки добралися в Дору, де якраз на своїй вільній відпочивала Ірина Вільде. Вже вона нас обігріла і відіспала. Але завершити цей розділ мені хочеться знову розповіддю про Космач. Ще минулого разу Григорій Смольський зголосився познайомити мене із місцевим священником, який, мов, також пише вірші. «Ну, відповідаю, чого там священником ще й у віршики бавитись?» Та ж він не пішов, а даремно. Тим священником виявився Василь Романюк, недавній політв'язень, пізніший патріарх Української церкви Володимир. Згодом мене з ним познайомив Іван Гнатюк уже в Коломиї. Тож наступного разу, коли ми приїхали до Космача, уже сім'єю ми відпочинав, я при... вирішив неодмінно набитися в гості. Отоборилися ми неподалік Космача, в присілку. Обживаємось. Аж тут налетіло оте знову грозове. Налетіло, та й не минається. Позносило містки, розмило дороги. В магазині нічого немає, не завозять. Ми тримаємося на грибах. Але ж того мало. Вже зібралися назад до Львова, згадав я про свій намір. Повів мене місцевий учитель Лука варт за рук. Але з тим, що до хати не піде, Мене ж з'їдять, і так уже маю досить клопоту. Ми просиділи довго, безперервно розмовляючи. Пануця цікавили літературні новини, поетичні видання, розпитував про Дмитра Павличка, Ліну Костенко, бідкався, що що знову гоніння на Івана Гнатюка. Передбачав, що нова хвиля репресій не помине його також. Щось там їли, щось і пили. На прощання запрошував мені Вибрати писанок, який начепт подарунок. А їх у нього лежить ціла гора, і всі прекрасні. Я вибрав кілька. Та бери більше, у мене ж їх досить. Вибрав ще кілька, та це каже мало. Повернувся я до своїх з півсотною дивовижно гарних, найкращих у світі писанок. Трохи роздарував, щось понищив час. Оце минає тридцятий рік з часу нашої зустрічі. Але кілька ще збереглося, як згадка про прекрасного священника української церкви без огляду на конфесії. Як згадка про край, де тепер я буваю надто аж рідко. Край, чи розкішна мрія, зелена каска серед гір, де вітром дух наш вільний віє, на гори загнаний як звір. Так писав колись про Карпати Олександр Олесь.